Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ п'ятий. Минуло вже майже вісім діб, відколи Голсборо залишив Ларошель, взявши курс на захід. Анжеліка щойно підрахувала дні шляху на пальцях. Отже, минуло вже більше тижня, а вона все ще не дала відповіді метрові Берну, І нічого не сталося. Та й що могло статися? Вона мала відчуття, ніби вона з нетерпінням чекає чогось надзвичайно важливого. Наче недостатньо того, що їй та її друзям доводиться влаштовувати своє життя заново і до того ж на піратському кораблі, де їхнє становище таке хитке й небезпечне. Втім, старанності та доброї волі у гугенотів було в достатку, і побут потроху налагоджувався. А від лайки пані Маніго користі не більше, ніж від молитов папистів, шанобливо говорив метр Марсело. Що ж до дітей, то їм життя на морі здавалося дуже захоплюючим, а незручностей вони майже не помічали. Пастор організовував регулярні молитовні збори, тож у певний час емігранти збиралися всі разом. При цьому, якщо дозволяла погода, вечірнє, останнє цього дня читання Біблії проходило на верхній палубі, на очах дивної команди Голдсборо. Ми повинні продемонструвати цим розбійникам, які не мають нічого святого, той високий ідеал, який ми несемо в наших серцях, і який повинні зберегти в його нинішній чистоті, говорив пастор Бокер. Старий пастор, який давно навчився проникати в таємниці людських душ, відчував, хоч і не говорив цього вголос, що його маленькій пастві загрожує якась небезпека, що йде зсередини. І вона, можливо, страшніша за в'язницю і страту, які загрожували цим людям у Ларошелі. Надто вже різко і несподівано ці буржуа та ремісники були відірвані від рідного міста, де вони здебільшого жили багато і займали міцне становище. І жорстокий розрив зі звичним укладом оголив те, що раніше було приховано у їхніх серцях. Навіть погляди у ларошельців стали іншими. Під час вечірньої молитви Анжеліка сиділа трохи віддалік. Примаючи на колінах Оноріну, і крізь вечірню темряву до неї долітали слова зі священного писання. «Всьому свій час, і час всякої речі під небом, час вбивати і час лікувати, час любити і час ненавидіти. Коли ж повернеться він, час любити?» Навколо так само нічого не відбувалося, але Анжеліка продовжувала чекати. З того першого вечора на кораблі, коли вона так довго розмірковувала над суперечливими почуттями, які викликав у неї Рескатор, він більше не траплявся їй на очі. Після того, як вона вирішила, що їй слід остерігатися як його, так і своїх власних поривів, його зникнення здавалося мало б її потішити. Однак замість радості вона відчувала тривогу. Капітана майже не було видно. Тільки коли у відведенні для прогулянок години пасажири виходили на палубу, їм часом траплялося помітити вдалині на юті його силует у темному плащі, який розвівався на вітрі. Але він більше не втручався в їхні справи і майже відсторонився від управління судном. Накази матросам віддавав стоячи на юті і голосно кричачи в мідний рупор помічник рескатора капітан Язон. Прекрасний моряк, але людина мовчазна і не товариська – він майже не виявляв інтересу до пасажирів і, ймовірно, з самого початку був проти того, щоб взяти їх на борт. Коли він знімав маску, відкривалося обличчя до того суворе і холодне, що одразу пропадало всяке бажання звертатися до цієї людини. Однак анжеліці доводилося щодня виступати посередницею між ним та її супутниками, з'ясовуючи то одне, то інше, де можна випрати, якою водою. Виявилося, що прісна вода призначена лише для пиття, а для прання доведеться задовольнятися морською. Перша непередбачена драма для хазяйок. Тому що білизна не відпиралася до білого, а плями від смоли не виводилися. А коли можна виходити на палубу, не заважаючи при цьому матросам? Питанням не було кінця. Від Ніколя Перо, людини у хутряній шапці допомоги було значно більше. Здавалося, що на судні він не має певного кола обов'язків. Найчастіше він безтурботно фланував по палубі, з димчастою трубкою в зубах. Крім того, нерідко він надовго усамітнювався з рискатором у капітанських апартаментах. Через Ніколя Перро Анжеліка передавала комусь претензії своїх супутників. І він же повідомляв їй відповіді, пом'якшуючи при цьому все неприємне, тому що людина він був люб'язна і добродушна. Так, він дуже допоміг, коли на п'ятий день шляху матроси разом із солониною принесли пасажирам якесь кисле, досить таки противне місиво, і заявили, що кожен має його поїсти. Усі почали галасливо обурюватись. Маніго сказав, що їжа ця не свіжа, і їсти її відмовився. Досі, сказав він, харчування було непоганим і достатнім. Але якщо тепер їх будуть змушувати їсти тухлятину, Діти захворіють, і плавання, що ледве почалося, закінчиться жорстоким горем і стогнаннями. Краще й надалі задовольнятися звичайною їжею моряків – солониною з невеликим шматочком галети. Незабаром після цієї відмови до гугенотів з'явився боцман і закричав, що вони повинні з'їсти всю кислу капусту, бо її заштовхають їм у глотку насильно, тримаючи їх за руки та ноги. Присадкуватий, і потворний як гном незрозумілої національності Боцман Еріксон, мабуть, був родом звідкись із півночі Європи, із Шотландії, Голландії або з прибалтійських земель. Його держав суворий морський загард, плаваючи у північних морях. Говорив він на суміші англійської, французької та голландської. Проте, хоча ларошельські торговці знали всі ці мови, втлумачити йому щось було майже неможливо. Анжеліка знову пішла до доброго Ніколя Перо, єдиного привітного чоловіка на сутні, і розповіла йому про біди пасажирів. Канадець заспокоїв її та порадив виконати розпорядження боцмана. До того ж, Еріксон лише повторює наказ самого Рескатора. На Голдсборо зараз надто багато їдків для того запасу провізії, який ми взяли на борт. Тож тепер доведеться встановити суворі норми забезпечення. У нас поки що залишилося трохи живої худоби – дві свині, коза та корова. Їх бережуть на той випадок, коли на судні з'являться хворі. І капітан вирішив відкрити бочки з квашеною капустою. Він возить її з собою всюди. Він стверджує, що квашена капуста – вірний засіб для запобігання цинзі. І, їй Богу, він правий. Я вже двічі перепливав із ним океан. І за весь час у команді не було жодного важкого хворого. Потрібно розтлумачити вашим друзям, що вони повинні їсти трохи капусти щодня. Цей наказ є обов'язковим для всіх. Тих, хто впирається, садять у трюм, за грати, А там уже у них, мабуть, впихнуть їхню порцію капусти насильно, наче гусям на відгодівлі. Наступного дня Боцману було надано набагато кращий прийом. Він прискіпливо стежив за тим, як пасажири їдять капусту. І його холодні блакитні очі, що дивляться з червоною як шинка фізіономії, бігали і оберталися дивовижним чином. «Я все більше схильний думати, що мене закинуло в річку підземного царства», – зауважив Марсело, який дивився на речі з гумором, у якому виявлялася чимала начитаність. «Погляньте хоча б на цю істоту, наче викинуту з глибин пекла». Звичайно, в портах яких суб'єктів не зустрінеш. Але мені ще жодного разу не доводилося бачити, щоб стільки підозрілих особистостей зібралося на одному кораблі. Ви привели нас у дуже цікаву компанію, пані Анжеліко. Анжеліка, сидячи на гарматному лафеті, умовляла Оноріну та інших малюків, яких вона зібрала навколо себе, проковтнути трохи кислої капусти. Ви пташенята у своєму гніздечку казала вона їм, «пташенята, відкрийте дзьобики». Щоразу, коли її друзі починали ганьбити Голдсборо, його капітана та команду, Анжеліка відчувала, що вони певною мірою звинувачують також і її. Та вона й сама відчувала себе винною. Але, бачить Бог, вона не мала вибору. Вона відповіла, «Годі вже! Невже ви вважаєте, що Ноїв ковчег був менш цікавим видовищем, ніж наш корабель? Однак Господу воно завгодно!» Це порівняння дає їжу для роздумів, серйозно сказав пастор Бокер, підперши долонею долоною підборіддя. Якби на землю знову обрушився потоп, ми б, пливучи на цьому судні, вважалися гідними відродити людство і знову укласти з Господом заповід. Навряд чи це було б можливо з такою зраєю шибеників, пробурчав Маніго. Якщо як слід до них придивитися, одразу помітиш, що у кожного з них на щиколотках хрупці від кайданів. Анжеліка не наважилася нічого йому заперечити, бо в глибині душі так само думала. Можна було цілком припустити, що найбільш вірних членів свого екіпажу колишній середземноморський пірат набрав саме з галерних рабів. У всіх різномасних і різномовних матросів Голдсборо, чий сміх і дивні пісні іноді вечорами чулися з кубрика, в очах був зовсім особливий вираз, який серед пасажирів могла зрозуміти тільки Анжеліка. Такий вираз очей буває у тих, кому довелося нудитися в неволі, в ланцюгах, і для кого земля відтепер завжди буде недостатньо великою, а море недостатньо просторим. Вони повертаються у світ, що так довго був для них забороненим, з небезпечним почуттям, що не мають на це права, і зі страхом знову втратити свій відвойований скарб свободу. «Скажіть, боцмане, навіщо ви...» «Пристаєте до нас із цією німецькою капустою?» – запитав Легаль. «Зараз ми маємо знаходитися приблизно на широті Азорських островів, де можна купити апельсини та іншу свіжу їжу». Боцман з глянув на нього і знизав плечима. «Він не зрозумів», – сказав Маніго. «Він усе чудово зрозумів», – не погодився Легаль. Проваджаючи поглядом, коротуна на Боцмана у величезних чоботях який піднімався по трапі слідом за матросами, що несли порожні казани. Через день Анжеліка, прогулюючись баком, помітила, що легаль займається якимись таємничими розрахунками, використовуючи при цьому кишеньковий годинник і компас. З появою Анжеліки він здригнувся і сховав ці предмети під своєю клейончастою рибальською накидкою. «Ви мені не довіряєте?» – спитала Анжеліка. Але ж я зовсім не здатна зрозуміти, що ви тут задумуєте наодинці з вашим годинником і компасом. Ні, пані Анжеліко, я вам довіряю. Просто я подумав, що це підійшов хтось із команди. Виходите так само, як вони, безшумно. Кроків зовсім не чути. І раптом дивись, а ви вже поряд. Навіть стає трохи ніякого. Ну, нічого, якщо це ви, то нема про що турбуватися. Він понизив голос. Там на грот щоглі, на Марсі... Сидить матрос і спостерігає за мною з висоти, але це нічого. Йому однаково не зрозуміти, що я роблю. А решта, крім рульового, зараз вечеряють. Море сьогодні ввечері спокійне, хоча це можливо і ненадовго. Але дивна справа. Довкола зовсім не видно інших суден. І я скористався затищам, щоб нарешті спробувати визначити наші координати. Ми дуже далекі від Азорських островів. Легаль спрямував на неї глузливий погляд. Саме так. Не знаю, чи ви звернули увагу, що днями Боцман нічого мені не відповів, коли я запитав його про Азорські острови. А тим часом, якщо ми пливемо до Вест-Індії, то Азорські острови мають бути якраз на нашому шляху. Я б не здивувався, якби корабель пройшов повз остров Вознесіння, що свідчило про те, що ми тримаємо курс прямо на південь. Але йти, як ідемо ми, прямо на захід – це дуже дивний шлях для тих, хто хоче потрапити на Великі Антильські чи інші тропічні острови. Анжеліка запитала Легаля, як йому вдалося встановити це без таблиць довготи та поясного часу, а також без секстанта та хронометра. Я просто засік час, коли на борту б'ють склянки полуденної зміни вахти. Це і є астрономічний полудень, я в цьому впевнений. Бо проводячи корабель через протоку під Ларошеллю глянув на обладнання капітанського містка. І знаєте, прилади там просто чудові. Є все, що потрібно. Тож я переконаний, склянки тут б'ють рівно опівдні, півдні. З курсу місцеві моряки не зіб'ються. Я звіряю корабельні склянки зі своїм годинником, який все ще показує Ларошельський час. Ну ось, знання астрономічного часу, мого годинника, компаса, а також положення сонця при проходженні зеніту – «І при заході мені цілком вистачило, щоб визначити, що ми йдемо північним шляхом. Шляхом ловців, тріски та китобоїв. Сам я ніколи не ходив по ньому, але можу його впізнати. Та ви тільки погляньте на море. Воно зовсім змінилося». Однак це пояснення не переконало Анжеліку. Методи гідного Ларошельця видалися їй неточними та небезперечними. А ось море й справді відрізнялося від середземного. Втім, це не море, це океан, а вона не розчула розповіді матросів про страшні бурі, які обрушувалися на їхні судна вже в біскайській затоці. Крім того, кажуть, що в деякі пори року може бути дуже холодно, навіть біля Азорських островів. Та подивіться ж, яка тут вода, мов молоко, наполягав легаль. А ви вранці помітили, яким перламутровим стало небо. Це північне небо, я вам ручаюся, а який тут туман, густий наче сніг? Під час рівнодення цей шлях є надзвичайно небезпечним. І ловці ці дні ніколи ним не ходять. А ось ми чомусь вибрали саме його. Врятуй і збережи нас, Боже! В голосі легаля зазвучали похоронні нотки. Однак Анжеліка даремно витріщала очі. Вона не бачила ніякого туману. Тільки на північному заході біле небо майже зливалося з морем. І їх поділяла лише ледь помітна червона лінія горизонту. «Буря і туман будуть нині вночі або завтра», – похмуро закінчив Легаль. Позитивно він все хоче бачити у чорному кольорі. Для бувалих моряків він надто легко розгубився перед цими безлюдними просторами, на яких за весь час шляху їм не зустрівся жоден корабель. День у день одне й те саме, жодного вітрила, наскільки бачило око. Пасажири знаходили таку одноманітність надмірною, а Анжеліка раділа – Власний і гіркий досвід навчив її, що зустрічі на морі треба побоюватися. Вид океану з його могутніми, нескінченно довгими, здавалося валами, що зіймалися з безоднім, не набридав їй. До того ж, вона не була схильна до морської хвороби, від якої страждали на початку шляху більшість її супутниць. Тепер через холод вони перестали виходити з Твіндика. Вже два дні матроси приносили їм туди розмальовані якимось варварським орнаментом глиняні горщики з отворами зверху та збоку, наповнені розпеченим вугіллям. Завдяки цим незвичайним жаровням, чи скоріше примітивним маленьким грубкам, на нижній палубі було досить тепло та сухо. А вечорами пасажири отримували для висвітлення товсті сальні свічки. Навіть менш цікаві люди, ніж ларошельці, і ті не могли б не зацікавитися такою незвичайною системою обігріву. Кожен із емігрантів-чоловіків висловив про неї свою думку. У всякому разі це набагато небезпечніше, ніж відкриті жаровні. Цікаво, звідки взялися ці дивовижні глиняні горщики. Анжеліка раптом згадала слова Ніколя Перо. «Коли ми увійдемо в льодову зону, вам сюди принесуть жаровні». «Але хіба поблизу Азорських островів можуть бути криги?» – вигукнула вона. І тут же почула глузливий голос. «А де ви тут бачите кригу, пані Анжеліко?» До неї наближалися Манніго, Берн та власник паперової фабрики Мерсело. Вони закуталися в плащі, а капелюхи насунули до самих очей. І оскільки всі троє були чоловіки рослі і широкоплечі, їх можна було легко сплутати один з одним. «Справді холоднувато. Тут я з вами згоден». Вів далі Маніго. Проте зима вже не за горами. І до того ж, бурі рівнодення завжди охолоджують повітря на околицях. Легаль пробурчав. І все-таки тутешні, як ви добродію, висловилися околиці і виглядають якось дивно. Ти боїшся бурі? Я дуже боюся. І він додав зі страхом. Подивіться. Та подивіться ж, це ж схоже на кінець світу. Зараз на поверхні океану не було помітно ні найменшого хвилювання. Але він пузирився, наче кипляча вказані вода. Червоне сонце несподівано вирвалося з за хмар і розлилося по небу аж до білого, сяйво кольору розплавленої міді. Денне світило раптом стало величезним, пригнічуючи своїм гігантським розміром навіть океан. Потім стрімко зникло за обрієм і майже відразу все довкола на мить забарвилося в зелений колір, після чого занурилося в Чорноту. Море темряви, зітхнув легаль. Так за старих часів його називали вікінги. Просто гарний захід сонця, сказав Марсело. Що ви в ньому побачили дивного? Але Анжеліка зрозуміла, що його теж вразила незвичайність того, що відбувається. Морок, що був спочатку настільки густим, що пасажири перестали бачити одне одного, почав розсіюватися, поступаючись місцем вечірнім сутінкам. Раптом знову стало видно, все аж до обрію. Але тепер корабель, здавалося, опинився в якомусь неживому світі, де не могли відродитися ні кольори, ні тепло. Ось це й називається полярною ніччю, промовив Легаль. Полярною? Ну ти й скажеш, вигукнув манігу Його громовий регіт пролунав у тиші, як святотатство. Він це відчув і швидко обірвав його. А потім, щоб приховати збентеження, глянув на обвислі вітрила. На цьому кораблі-привиді не матроси, а стоялі жеребці, тільки й знають, що ледарювати. Цієї миті, ніби вони тільки й чекали цього висловлювання, з усіх закутків на палубу висипали матроси. Марсові видерлися вгору по вантах і почали перелазити з них на реї. За своїм звичаєм, вони працювали майже безшумно, і вигляд тих тихих, які беззвучно снували у висоті, Ще більше посилював відчуття незвичайності того, що творилося навколо. «Сьогодні ввечері чи вночі щось має статися», – подумала Анжеліка і притиснула руку до грудей, наче їй не вистачало повітря. Метр Берн стояв поруч із нею, проте вона сумнівалася, що він зможе їй допомогти. З Юту почувся голос капітана Язона, який наказував англійською. Маніго полегшено пирхнув. «До речі, ви зараз говорили про Азорські острови». «Ти легаль плавав більше за мого? Ну так ось, чи можеш ти мені сказати, коли ми до них дійдемо?» «Мені хочеться якнайшвидше дізнатися, чи отримали мої португальські кореспонденти ті суми, що я переказав їм із берега прянощів». Він поплескав по кишенях своєї просторої сукняної куртки. «Коли я отримаю свої гроші, я зможу нарешті дати відсіч цьому нахабному піратському ватажку. Зараз він тримається з нами, як із якимись жебраками». Ми маємо мало не руки йому цілувати. Але, побачите, у Карибському морі все буде інакше. Там він уже не буде найсильнішим. У Карибському морі господарі пірати. Процідив крізь зуби Берн. А осінь, ні, мій любий. Хазяї там, работорговці. Я вже тепер займаю серед них дуже непогане становище. А коли візьму справу до своїх рук, то розраховую отримати монополію на торгівлю рабами.